אחר הדברים האלה כשוך חמת המלך אחשורוש זכר את בשתי ואת אשר עשתה ואת אשר נגזר עליה. ויאמרו נערי המלך משרתיו יבקשו למלך נערות בתולות טובות מראה, ויפקד המלך פקידים, בכל מדינות מלכותו, ויקבצו את כל נערה ותולה, טובת מראה, אל שושן הבירת, אל בית הנשים, אל יד הגה, סיריס המלך, שומר הנשים, ונתון תמרו כן והנערה אשר תיטב בעיני המלך תמלוך תחת בשתי ויטב הדבר בעיני המלך ויעש כן. איש יהודי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 יכוניה מלך יהודה אשר הגלה נבוכד נצר מלך פבל ויהי אומן את הדסה היא אסתר בת דודו כי אין לך אב ואם והנערה יפת תואר ותובת מראה ובמות אביה ואימא לקחה, מרדכי, לא לבט. ויהי בהישמע דבר המלך ודתו, ובהיכבץ נערות רבות, אל שושן הבירה, אל יד הגיא, ותלקח אסתר אל בית המלך. אל יד הגיא, שומר הנשים. ותתאב הנערה בעיניו, ותישא חסד לפניו, ואבהר את תמרוקיה ואת מנותיה לתת לך, ואת שבע הנערות הראויות לתת לך.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 מקץ היות לך כדת הנשים שנאם עשר חודש כי כן ימלאו ימי מרוקיהם שישה חודשים בשמן המור ושישה חודשים בבשמים ובתמרוקי הנשים ובזה הנערה באה אל המלך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 אל יד שעש גז, סריס המלך, שומר הפלגשים, זאת תבוא עוד אל המלך, כי אם חפץ בא המלך, ונקרא אבה שם. תור אסתר, בת אביחי אלדוד מרדכי, אשר לקח לו לבט לבוא אל המלך. לא ביקשה דבר כי אם את אשר יאמר הגי סריס המלך שומר הנשים ותהי אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה. ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחודש העשירי הוא חודש טבת בשנת שבע למלכותו.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 משומרי הסף, ויבקשו לשלוח יד במלך אחשורוש, ויוודע הדבר למרדכי, ויגד לאסתר המלכה, ותאמר אסתר למלך. בשם הורדו חי, ויבוקש הדבר, ויימצא, וייתלו שניהם על עץ, וייכתב בספר דברי הימים לפני המלך.